Силата на движенията 23-та лекция от младежки окултен клас, 8 година, изнесена от учителя на 15 февруари 1929 година в Сафия. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление върху прилежанието. Опражнение. Първо, двете реце се поставят пред гърдите. Лявата дуан леко се допира до горната част на дясната ръка, така че двата палеца да сочат нагоре. Дясната ръка бавно се изтегля навън и дясната ръка се постави върху горната част на лявата ръка. Упражнението се повтаря няколко пъти последователно, то с лявата, то с дясната ръка. Второ. Ръцете се вдигат нагоре, с допрени на раменете пръсти. Бавно се издигат на главата с обтегнати пръсти и бавно се свалят с допиране на пръстите към раменете. Упражнението се повтаря няколко пъти. Често слушате някой да казва, че замисля нещо или е намислил да направи нещо. Каква е разликата между глаголите замислям и намислям? Глаголът замислям означава далечно действие, а намислям подразбира действие, на което реализирането е предстоящо. Замисленето е несвършен процес, а намисленето свършен. Какво значение имат физическите упражнения? Ако нямаха вътрешен смисъл, те са безпредметни. Всяко движение има дълбок смисъл. Изразява състоянието, в което човек се намира. Например, когато се обесърчи, той слага ръцата на гърдите си с палците навътре. Когато се надсърчи, вдига палците си нагоре. Те са знамена, които оповестяват нещо светло, радостно и велико. Палецът има отношение към волята и мисълта на човека. Ето защо, когато искате да въздействате на мисълта си, дръжте палците нагоре над ръката, а не свити в им рук. Когато палците се приближават един до друг, това означава бързо реализиране на някоя мисъл. Всяко движение на мястото си, когато човек го носи в съзнанието си, представете си, че искате да минете по най-краткия път, за да съкратите времето си. Знаете, че най-краткият път е разстоянието между две точки, но за да минете през този път, трябва да вдигнете няколко души от местата им. Кратък ли е този път? Не е кратък. Следователно, ако сте разумен, вие ще обиколите, ще направите крива линия, ще изберете такъв път, който е придружен с най-малки съпротивления. Вие сте минали по крива линия, но в съзнанието ви тя е права защото всяка крива линия е съставена от безброй микроскопични прави. Какво представлява кривата линия? Път на чувствата. Когато правата линия се изкриви, т.е. глъби навътре, това става по силата на чувствата. Забелязано е, че в меките и отстъпчиви хора преобладават кривите линии, а в неотстъпчивите правите – като разгледате един лунен тип и един марсов, ще видите, че те се различават корено. Лунният тип постъпва по един начин, а Марсовият по друг. Марсовият всякога носи в ръката си ноши или сабя, готов да воюва. От тук вадим заключението, че всяка мисъл има своя форма, свой път на движение. С това се обяснява защо хората са различно устроени и защо се проявяват различно. Зависи от техните мисли и чувства. Няма движение, което да не се отразява върху човека. Мнозина мислят, че движенията са маловажни и без значение. Но не е така. В природата не съществуват маловажни неща. Тя не ги допуска нито в себе си, нито в съзнанието на човека. Важността на нещата зависи от преценката, която човек им дава. Той ги дели на важни и маловажни. Срещате един човек, който ви моли да направите сметка, колко трябва да даде за 5 яйца, ако всяко яйце струва по 3 лева. Вие се спирате за моменти и казвате – не знаеш ли, че 5 по 3 е равно на 15? Как не знаеш толкова проста работа? Не е там въпросът. Има нещо по-важно в тази работа. Преди да сметнете колко струват яйцата, вие трябва да се заинтересувате от тяхната форма и големина – Яйцата могат да бъдат големи или малки, пресни или стари, от което ще зависи цената им. Освен това, докато гледате яйцата и правите сметката, ще се запознаете и с човека, така че маловажната работа става важна. После срещате човек, който ви подава лище и ви моли да му кажете къде се намира улицата, написана на него – вие му посочвате улицата и мислите, че сте направили една малка проста услуга. Малка услугата, но от почерка на човека можете да познаете какви мисли и чувства го вълнуват, какъв е по характер. Както виждате, една проста услуга води към нещо сериозно. Важно е също така движението, което човекът прави при подаване на лището. Всички движения се определят от специфични закони, които трябва да се изучават. Движенията биват хармонични и дисхармонични. За да се изработи характер, човек трябва да се стреми към хармоничните. Често хората правят движения, на които не разбират смисъла и не си дават сметка какво означават. Някой слага единия си крак върху другия, движи пръстите си, маха с ръце, почесва се по носа за Изкривява главата си на една или на друга страна и тъй нататък, но защо прави тези движения и той не знае. Те се дължат на, него, на неговите съзнания, подсъзнания и самосъзнания, но не и на свръхсъзнанието му. Всяко движение е израз на някаква мисъл, чувство или енергия в човека. Понякога в него се събира излишна енергия, особено в децата, която трябва разумно да се използва. Децата изразходват чрез игри и разходки, а възрастните я е впрягат във физическа работа. Съзнателният човек изразходва тази енергия в естествени движения, гимнастика и упражнения. Като наблюдавате хората, виждате какви движения произвеждат различните мисли и чувства в човека. Например, страхът произвежда един род движения, а радостта – разположенията друг. Достатъчно е да видите една буа или кобра – за да настръхнете от страх, при видаи вие бягате и правите различни движения. Ние говорим за естествените движения, а не за изкуствените, които се явяват като резултат на изопъчения човешки живот. Страхът, например, произвежда един и същи род движения в хората и в животните – Линиите на лицето се изкривяват и по тях можете да познаете, че човек изживява някакъв ужас. Когато човек е спокоен, движенията му са хармонични. Когато е неспокоен, не са хармонични. Същото се отнася и до животните. Наскоро наблюдавах как един сокал се хвърли от високо върху ято гарги и както летяха хвана едната от тях. Това внесе страх и трепет в останалите, които се разбягаха. Соколът беше малък, не можа да задържи гаргата с клюна си и, и тя падна на земята. Гаргата грачеше, мъчеше се да се освободи от ногтите на сокола, докато най-после избяга. Соколът правеше усилени движения, искаше да задържи гаргата за себе си, защото беше много гладен. И гаргата правеше усилени движения, искаше да живее. И двамата имаха право, но ние не позволяваме пред очите ни да се върши каквото и да е престъпление. Като ученици, вие трябва да работите за възпитаване на тялото си, на всички свои удове. Седите, но ви сърбят носа, ухото, ту, ръката или крака. Искате да се почешете. Чувате някакъв шум, искате да наникнете през прозарът и да разберете откъде идва той. Виждате, че някой минава по улицата. Искате да знаете кой е. Усещате, че от някъде идва миризма на готвено. Искате да разберете откъде идва и какво се готви. Отправете носа си към тази посока. Изкуство е да стоиш неподвижно на мястото си, половин или един час най-малко, без да се почешеш, без да се подадеш от прозореца, без да мръднеш носа си. С една дума изисква се пълно самообладание. Добре е всеки сам да се наблюдава, но да наблюдава и другите, да изучава проявите на различни характери. Например, когато някой се показва през прозореца за да чуе или види нещо, ще познаете характера му по начина, по който го прави. Някой се надвесва цял, друг подава само главата си, трети поглежда с края на окото си и т.н. Първият е човек, който изразходва много енергия, но по характер е откровен. Както чувства, така постъпва. Вторият изразходва по-малко енергия, по-възпитане. Третият не е откровен. Иска да чуе и да види всичко, но да мине незабелязан. Затова поглежда само с края на окото. Превете упражнение върху себе си, да знаете при даден случай какво положение да вземе тялото ви. Гребначният стълб трябва да бъде прав. Без никаква гърбица, да отговаря на естествената линия, която природата му е дала. Като говорим за самовъзпитанието, първата работа в тази посока се отнася до тялото, което трябва да се държи в изправност. Естественото положение на гръбначния стълб е със слаба извивка във формата на буквата С. С тази форма природата е имала предвики за разходване на най-малко енергия. Като знае този закон, човек инстинктивно изкривява гръбначния си стъл при мъчноти, навежда главата си, иска да си помогне по някакъв начин и от тук излиза поговорката Преклонена главица сабя не я сече. Кога човек навежда главата си? Когато центърът на тежеста е минал отзад. Кога изправя главата си? когато центътът на тъжеста е минал напред. Който се навежда много, постепенно се връща към животинското си състояние. За да не изпада в това състояние, трябва да се изправя Гръбначният стълб да дойде в естественото си положение. Правете упражнение да изправете гръбнака си, като се облягате на някоя стена или врата, за да могат теченията на организма, да вървят в съгласие с природните енергии. В човека има едно течение от север горе към юг долу. Север и юг са полюси, между които се движат енергиите на природата. Това течение трябва да се регулира, за да тъкат енергиите правилно. Дръжте главата си винаги права. Изкривите ли я наляво или надясно, това показва, че е станало някакво отклонение, на естествените течения в природата. Енергиите са взели друга посока на движение. Човек криви главата си, когато се очудва. Който изкривява главата си наляво, уплывава на своето сърце. Който изкривява главата си надясно, уплывава на своя ум. Единият очаква да дойде спасението му от сърцето, а другият от ума. Разумният човек трябва да държи главата си права, да бъде изправен като свещ, с едва забележимо колебание наляво или надясно. Неразумният може да изкривява главата си наляво или надясно според силите, които действат в него. Едно се иска от всички да се самонаблюдават, да наблюдават и другите, да знаят причините на нещата. Ученикът на Божествената школа трябва да познава кои линии са хармонични и правилни и кои не са, за да може да изправи живота си. В природата има линии, чрез които се проявяват разумността, мъдростта, моралът, любовта и т.н. Когато посрещате приятеля си, когато обичате, вие се ръкувате по особен начин с него, като поддържате специфична линия на обхода и поведение. Когато се ръкувате с човек, когато не обичате, линията на вашето поведение е съвсем друга. Добре е да се правят наблюдения, да се анализират постъпките на човека, за да се намери разликата, която съществува при различните отношения. Когато се ръкувате с някого, когото обичате, движенията на мускулите на лицето и на цялото тяло са пластични, леки, с особена мекота. Макар и подсъзнателни, тези движения определят връзката и отношението между душите. Движенията на майката към любимия истин са едни, а движенията на господаря към слугата са други. Значи движенията, които произвежда любовта в човека, се различават карено от движенията на безлюбието. Като не разбират смисъла на нещата, някои си служат с отрицателни думи. Казват, че еди си е груб, суров, безразличен в отношенията си към харата. Тези думи не са на място употребени. Новата психология не търпи такива думи. Дървото е сураво, неодяваният камък е груп, а не човекът. Към добрия си слуга господарят има едни линии на движение, към лошия други. Така постъпва и учителят към учениците си. Към добрите ученисти постъпва по един начин, към слабите неспособните по друг. Той не прави това съзнателно. Самите ученици предизвикват в него едни или други движения. Истинският учител, който е достигнал висотата на своето положение, не прави разлика, но въпреки това в движенията му става известна промяна. И учениците, способни и неспособни, се различават от движенията си. Неспособният и мързалив ученик се свива криви тялото, мускулите на лицето си. Не е свободен. Способният има самообладание, от него лъха нещо красиво и плакорадно. И Изобщо линиите на движенията определят човешкия характер. Мислете върху красивите образи в природата, върху хармонията, за да се свържите с великата разумност, която работи в нея. Как се постига това? Вие сте затворени в тялото си, както в жилището. За да влезете във връзка с външния свят, всяка сутрин трябва да отваряте позарците на тялото си, да гледате красотата на природата, да дишате чист въздух, да се упражнявате с цел да развивате органите си. Ще каже някой, че всичко идва само по себе си. Нищо не може да дойде без работа и труд. Който не работи и не прилага научното доброволно, насило ще го заставя да влезе в правия път. Природата изпраща страдания, неволи и лишения на хората, за да ги възпита и постави на прав път да мислят правилно. Да работи човек върху себе си, това не значи да господарства върху тялото си, но да го разбира. Да разбира състоянията, чрез които минава и да ги различава, да знае кое от тях е право и кое не е. Красиво трябва да бъде човешкото тяло. Това се постига чрез правилен и хармоничен вътрешен живот, да храни човек правилни мисли и чувства, които са в състояние да поддържат красотата и пластичността на мускулите на лицето, както и да изправят всички изкривявания на лицето и на тялото, наследени от далечното минало. Изкривяванията на мускулите на човешкото тяло се дължат на излишък на отрицателни енергии в човека. Кневът, например, изкривява линиите на лицето. Чрезмерната твърдост изменя естествената линия на устата. Човек стиска устните си и те се иззапват във вид на права линия. За такъв човек се казва, че е волеви. Когато твърдостта е слаба, човек държи устата си повече отворена, като патица. За предпочитане устата ти да бъде отворена, отколкото да бъдеш твърд като кремък. Твърдостта е на място, когато може да контролира чувствата, но не и да ги усъкати. Ако чувствата се усъкатят, устата става безформена. Не стискайте, не затваряйте устата си повече, отколкото трябва. Също и не отваряйте устата си повече, отколкото трябва. Човек трябва да бъде естествен във всяко отношение. Кога нещата са естествени? когато отговарят на първичните образи и състояния. Казано е в писанието и създаде Бог човека по образ и подобие свое. Като ученици работете върху създаване на хармонични линии на лицето, на главата, на цялото тяло. Само така можете да поставите основа на вашето бъдещо тяло. Каже ли някой, че не знае какво да прави, Нека се упражнява да постави ръцете си пред гърдите с палци, изправени нагоре, да движи ръцете си настрани, нагоре, надолу. Външната страна на ръката е положителна, а вътрешната отрицателна. Като поставя дланите на лявата ръка върху горната част на дясната ръка и дясната длан върху горната част на лявата ръка, става физическо преливане на енергия. Това не е подразбира, че ще имате големи придобивки, но в организма ще стане поне микроскопична вътрешна промяна. Казваме, че природата изпраща страданията на хората, но също времено ги спасява, като ги заставя, чрез различни движения и упражнения да се освободят от излишната енергия в организма си. Ако не прави малки движения и упражнения, човек може да си напъкости да извърши такива погрешки и престъпления, за които да лежи няколко години в затвора. Ето защо правете всичко, към което разумната природа ви потиква. Ще каже някой, че не иска да си играе с такива упражнения. Който не иска да прави малки упражнения и движения, ще плати скъпо. Не пренебрегвайте малките величини, не пренебрегвайте маловажните работи. Ако кожата ти стане суха, Обърни внимание на това и потърси начин да стане мека. Сухата кожа се нужда от повече вода. Ако температурата на тялото се повишава, това предизвиква изплотяване. Ако си на разполажа, направи една тепла баня. Водата действа магнетично върху организма. Светът се нуждае от нови хора с красиви и здрави тела, с красиви и пластични движения – Колкото и да са малки резултатите от упражненията, не се отказвайте от тях. Упражнението, което ви дадох днес, ще правите 10 дни, сутрин и вечер, по 10 пъти. Ще го правите бавно, съзнателно и с разположение. Като правите упражненията, отбелязвайте състоянията, през които минавате, както и мислите, които ви занимават през това време. По-късно ще разберете, какво сте придобили? За сега от вас се изисква постоянство и любов в работата ви. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 23. Лекция от младежки окултен клас, 8 година, 5 февруари 1929 година, София.